Проклята думка невідступно зав'язувала то чорні, то червоні возли, важкі тугі. Він знав, що від себе втекти не можна, що коли життя підпалене, як бівквордів шнур, то людина весь час чекає вибуху, і те чекання вбиває і красу далеких гір, і тиху за мрію моря, і спомин про щось вічне. Ліна стояла зіщулена і маленька, як пташка, яка не впевнена в собі перед дальнім перельотом. Може, вона гадала, що їй доведеться вертатися самій? А може, думала про турботи, які чекали її на новому місці? А може, збирала в собі мужність для важкого життя біля невеликовно хворої, дорогої людини? Вона швидко попрощалася і пішла. Вони вже й так запізнювалися і до літака довелося бігти І все ж вона встигла подивитися вгору на кабіну літака, де вже зайняв свої місця екіпаж. Обличчя пілота видалося їй чомусь жорстоким і сердитим. Зате тільки злетіли в повітря і пробилися крізь смари, їм відкрився краєвид небачної краси. З лівого боку попереду вдалині розлилося червоне озеро, Воно було оточене високими заметами, а лід близько тіл. І здавалося, літак долетить і сяде на нього. На землі сонце вже зайшло, там панувала пітьма, а тут все розкошувало світло. Йому залишилося розкошувати дуже мало, і, мабуть, тому було надзвичайно красиве. Ліна та Валерій сиділи, притиснувшись одне до одного. Їм було дуже гарно, Гарно і не страшно нічого. Що вище піднімався літак, то більшало озеро і дужче наливалося дивною червінню. Таких барв на землі немає. А потім озеро почало гаснути. Вони летіли над хмарами, схожими на купи снігу цуваті, по них хотілося бігати. А може барви на озері гаснули тому, що літак наближався до них? І раптом вони побачили схожу на розводдя тріщину. І всю цю феєрію порушив вогник. Одинокий вогник на дні ночі на землі. Справжній, реальний вогник, біля якого, можливо, хтось читав книгу, вечеряв або чукикав дитину. Було сумно розлучатися з казкою. Але тепер і далека реальність вабила з непереможною силою. Розділ сімнадцятий. Горілий поманив його пальцем, і коли він населився, прошепотів, «Тебе хочуть убити. Може, ти і заслужив, але я вирішив тебе попередити». Василь Федорович здивувався, що горілий заговорив. Хотів йому подякувати, але той повернувся і, високо задираючи лису, як коліно голову, пішов уподовж вузького довгого коридора. Грекові боліла голова. Десь ліворуч, чи то під коменом, чи не де жеврів жар. Від нього пашило і загрожувало пожежею. Але це тепер було на другому плані, а загроза смерті на першому, поруч. І Василь Федорович вирішив піти в комірку та взяти сокиру. Він ступив з ліжка на підлогу Тихо почалапав у кінець коридора. Та тільки дійшов до кухоньки, як звідти виступив горілий і довгим колійським ножем вдарив його в груди. Перш ніж його вбили, Василь Федорович побачив ніж і зрозумів, що рятунку немає і втямив також, що горілий його обдурив, прикидався увесь вік, а тепер виманив з кімнати Вдав, що йде з хати, а сам сховався на кухні. Щось гаряче запекло Василю Федоровичу під серцем, і він пробудився. Посунув себе ковдру, бо справді було жарко, але очей не розплющував, бо ж відчув ще рано. Взяла досада, що його обдурили уві вісні. І захмарена дрімотою думка теж на досаду підказала йому, що в людині є щось таке, що воює проти неї. Не дарма багатьом сниться, що вони падають в криниці. Чому так? Це моє тіло, моє серце, мої клітини, мій мозок. Але щось у мозку нахимерило, повело проти себе на власне вбивство. Чому? Звідки такі химери? Певно, від якоїсь реальної рисочки. Може, від того, що вчора він почув про суд який відбудеться над двома поліцаями в широкій печі. Ці поліцаї брали участь у страшній акції 43-го року. Родом вони з широкої печі, але заховалися далеко, десь у Карелії, і їх аж тепер випадково знайшли. Отже, вчора він знову думав про той страшний день і про батька, але горілого не згадав жодного разу. І, може, сам мозок вловлює якийсь глибоко прихований зв'язок. Далі думка переключилася на Ліну. Чому вона не пише? Чому не подзвонить? Як їй там? Чи нічого не сталося? І що з нею буде потім? Кажуть, горе робить людину тоншою, спочутливішою, кращою. Воно очищає її. Але того очищення не хоче ніхто. Зараз особливо. У війну люди були чутливіші, він це пам'ятає. А вчора показували фільм, гарний фільм, правдивий, про чоловіка, який повернувся з війни і бідує. І багато людей вийшло з залу. Вони не хочуть, щоб їх щось тривожило, заважало жити легко та весело. А чи це правильно? Мабуть, ні». Він сам упріч голодного дитинства та важких студентських років нічого не зазнавав. Тобто не зазнавав би, коли б не батькова рана. Мати пронесла її через усе життя.